A negyedik fejezet. Az ember pedig megismerte Évát, a feleségét, aki fogant, és megszülte Kaint, mondván: Férfit nyertem az úr által. Aztán újra szült a testvérét Ábelt. És Ábel juhokpásztora volt, Kain pedig földműves. Történt pedig néhány nap múlva, hogy Káin a föld terméséből áldozatot ajánlott föl az úrnak. Ábel is áldozatot ajánlott föl nyája első szülötteiből és azok hájából. És letekintett az úr Ábelre és az ő ajándékára, Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekintett le. És Káin nagyon megharagudott és elborult az arca, és mondta neki az Úr, Miért haragszol, és miért borult el az arcod? Nem, de ha jót teszel, fölemeled az arcodat. Ha pedig rosszat, a küszöbön leselkedik a bűn, Vágyakozik utánad, te pedig uralkodol rajta. És mondta Káin Ábelnek, a testvérének, Menjünk ki a mezőre. És amikor a mezőn voltak, Káin rátámadt a testvérére, Ábelre, és megölte őt. És szólt az urkáinhoz: Hol van Ábel a testvéred? Aki válaszolta: Nem tudom, vajon őrzője vagyok én a testvéremnek? És mondta neki: Mit tettél? Testvéred vére kiállt hozzám a földből. Most tehát, Átkozott leszel, távol a földtől, amely megnyitotta a száját, és beitta a testvéred vérét a kezedből. Ha megműveled azt, többé nem ad neked termést. Hontalan és bujdosó leszel a földön. És mondta Káin az úrnak, Nagyobb az én büntetésem, mint hogy el tudjam viselni. Íme, ma elüzöl a föld színéről, és el kell rejtőznöm előled, Hontalan és bújdasó leszek a földön, tehát bárki, aki megtalál engem, meg fog ölni. És mondta neki az úr, nem így lesz, hanem aki megöli Káint, hétszeresen bűnhődik. És jelet tett az úr Káinra, hogy senki, aki találkozik vele, meg ne ölje őt és kijött Kain az úr arca elől, és Nod földjén lakott, Édentől keletre. Kain pedig megismerte a feleségét, aki fogant, és megszülte Hénokot, és várost épített, és a fiáról Hénoknak nevezte el. Hénok pedig nemzette irádot, és irád nemzette élt, és él nemzette Metusa élt, és Metusail nemzette lámehet. Lámek két feleséget vett, az egyik neve Ada, a másik neve Cilla. Ada szülte Jabalt, aki a sátorlakók és pásztorok atya volt, és az ő testvére Jubal, ő volt az ősatya mindazoknak, akik Citerával és Orgonával énekelnek. Cilla is szült, Tubalkaint, aki Kovács, és vasműves volt, Tubalkain huga pedig naáma volt. És mondta Lámech a feleségeinek, Ada és Cilla, halljátok a hangomat, Lámech felesége, hallgassátok a beszédemet. Megöltem egy férfit a sebemért, Egy ifjút a kék foltomért, Hétszeres bosszú adati káinért, Lámechért pedig hetvenszer hétszeres. Ádám is megismerte a feleségét, aki fiút szült, és a nevét Szetnek hívta mondván, Isten más utódot adott nekem Ábel helyett, akit megölt Káin. De szet neki született fia, akit Enosnak nevezett. Ekkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét.